مقابله څنګه ورسه وو مقابله څنګه ورسه وو دې مقابله لپاره کومه لارې شارې اختیار نه لسه به مقابله نه کیږي په ټوپک خو به تاسو هغه سره هیڅ ته ټوپه کې به څنګه کارتنه هغه به پیووله خپل رچ بوسته کې نه سره هغه به وووله خو دې په مخکتاب کې چې دا د وزره ماشومان ته د خپل نصاب په مخ ما کې څردا ماشومان کې وزنې حرامه ده به ګنادي کې نه وزنه د ټول تا په خلاف ثابت ددل اخره ده ولې ددل اخره ده د تا کې تا په ویل کې د دې ویلې د تا نظریه ویل کې د دې ویل نه اوس کې وزن حرامه او ناروا او پرخودلم حرامونه را تدبیر فکاره کار کاول فکاره تبهد مكتب ولا تبهد مكتب ران نه کی تبهد مکتب خپل کی تبهد معلم تهدید نه کی تبهد معلم تشویق کی خپل کی تبهد مكتب لمن ز یونس تبهد مكتب خپل تاثیر گذاری وکي ځکه دا اخو ټربا چې نه دي د تورونه دي د تورې رونې دي د ټوله کورنۍ یو پلاره ملایشه ده یو پلاره پولیس ده یو پلاره ورته ده ورته ده دا بچی خو به چېرګان دي دا خو بې ګناه خو مظلومه به چېرخه خلفه قدم مكتب تور پرې هم درنه پرې دي کوي او قدم مكتب تورانه وي نو خو دې خپل ولد شې ورانه وي خپل آبادی خپل کور تدبیر فکرړه هغه دا چې تبه د نسب ولري تبه تعلیم او تربیه ولري تبه دعوه تو کوي په طبعي... دې برکه ان شاء الله بیا راتنه کې او په تفصیل تفصیل به نه خبر وکړم چې خپل ول سره په دولته عمروک نوړو نو د مخابلي لپاره له توفق تر څنګه د فکر یاقیدی دی علم له متعالی دی ول سره دی وسط دی ول سره نظریاتو د معلومه ولو. هې د تاثیر غزاره اولس د زمن له تونهدي خبرهو دا ټول هغهه کارون دي چې باید من تااسې دي اوس نتهوجي و چې دا نن مریکان لاړه د حکومترن شو دا ملک او د هیواده او د خلک لسونه دا بیا تاته در شو ملا سر تا خوات ی واې پهکو کاله اوس کدی اسلامی نظام مانا داوی چتدی یواز یواز او یواز هر مكتب ته یو خطک مسلمان عالم پیدا کی یواز د سائنس مسلمان عالم جوړ چې خپل اسلام پووی خو مسلمان او هر مكتب یواز یو يو عالم نو ته دې خپل نظر یوه دی ریازی عالم شي هر مكتب یو عالم لري نه لري په هر مكتبته چې ته یو سر معلم ولرې شغله په ادارې پیږي دلاري نه لري د خلکو چې په سلګونو راډیو او په سلګونو ټلویزیونونو باندې بلد کړو دو د دوی په حوالو د دوی د ذهن او د فکرې مشغولتیا د سالمه متداوی مساتې نه د فارته څخه برنامو څخه پرګرامونه ونه د اوس باید مطالو کو کتاب نه واخلی په د چ په شاوي دو کې م و یو اوړې کتاب کتابم کې ما ته معلومات د چې چ ته جګرانه کوئ چېر په کې او کمینوي چره په میاش ک او د چر د اوور ک یو ځای او رااکټ ی دوه نو بیا ته شپاره ساه اوله ساه تله ساه ته بیا فګارې. څو ځګرې کتاب غدرسره واخله، ثاني یو د سیرت کتاب درسره واخله، شدا د اخلاص کې د تاریخ کتاب درسره واخله، شدا د اخلاص کې د کفرو د توبې او د شصف په اړه کتابونه له شو بیا غدرسره واخله، بیا ور زیات د قران کریم د او سورۃ تفسیر درسره واخله، د سورۃ د سورۃ توبې د سورۃ احزاب د سورۃ بقره د سورۃ مایدې تفسیر یو کال ته خو دې یو سورۃ تفسیر ځکه کنه، علم فزان کې फायदा کړه، دعوه دى دخمن پر ووزیعت و دخمن پر تغلار و پر پا... توتیوب او ماه ادان خبر کا که هن من خدازی خبر که دا استعداد په ځان کې پیدا که چې صبات د طوفق کیدهش ، د م شي و محراب کید، امام را و خطیب شید دا طوفق کیده و منبر و محراب کید امام را و خطیب شید دا ازان که دا صلاحه تو sleptات دا ، ح��را، este دخ pronoun مهمور که، لربٹ و سوال که، تا ثابت ترافیک کېږي و تسابت رایسکی مديرکیه ی سباته تا تجارتکیه چاغ اسلامي صريفه خود د ژوند نو د خلک سره د تعامل له ځای لکل اشنه شی بیا د تانه ملشه جوړ شي زو ورس طالبانو په وخت او ودي ولاتنه بل ولایت ته کړانې کړان مستلېګلونه بیا می خپل کتابخانه مو د کتابونه می ور سره د کتابونه می ټول فقېټي غانه کې بار په معتزل په سر باندې او زکه په فاتک کې د طالبان په فاتف قلته موټر و دراو تلاشل پر چې و دراو نو خو خلک نه پسته نه کوي او څو چې شوې پاسه سر بخوره د پټې غنخل چې څو سر نو توجه شو ګورم چې د ما کتابونه لاندې خلکو سر لکه یو لري او خدي کوي نو ما غوته ورکړه کومه ول کړه د تست چای اجازه کړې تست د پټې خلاصې کې بيدا پخترم کړه چې دغه کتابونه د چا دي دا د چابي خاوند څوک ده لکم زې دراوړې چیرته وړې شخصي دي دولتي دي څه شي دي دا تله چانه وخت اجازه ده له سانه واسطه پښتنه دي وکوه چې سبا بخود وخت اړیکې نه ولې واخدي بازار کې وای څه دا خبرې مکه بس یو أو ما اوت کنه را به سره وخت اوت له جانو په دوله لا کېده چې را اوتنه نه بنه او دا څه ویچ سورې مې کوي باندې او خلګو اني ولدا درسولو پینځو قسم او نه و ولې ما ته دا خبره وکه شال چا اجازه, زب زب إجازة أخلم. لـ لـ لـ او به جا خل نه ته به بیا به ش جوړ شي نه تعالب بهخواند بیا به ملاپاته کاخواند شي بیا به خلکو کتابودي خلکو شي بیا بجا راختته او کهو بیا پختتن در نه بیا ته تری وشي را دا شا در نه جوړ نه شي دا د ضایه نه شي س ان یو س سړ جوړوي د نن نه مطال وکه د نن نه ملا نه د نن نه تسییر دکه د نن نهسیرت دکهه د نن نه حی دکه د نن نه تاریخ دکه د نن نه ریاضاضز دکهه د نن نه اجتماعیت دکهه د نن نه ساینس دکهه د نن نه کممپیوټر دکهه نو خ بیا د کمپیوټر پهنساب ش بیا کمپیوټر کې نه کږ نه نو د تا کممپیوټر د خ د کمپیوټر ستاشي مکت مدرسه کله یبه یو ترشلې پوز چې دی انګریس څرګدې کړي چې دی انګریس کورس ولرګ او دی په مصوکه د ښځو دي د انګریزانو او د کافرانو دو اوسر مشترکه زندگی کوي ده اخلاق او ارتد موید هغه به ډیر ازخه ته ته به خپل اخلاق هم کوي او کمپیوټر هم کوي زکه به شي تاسو زنه ده تبه راولی یا به مضمون له وکي نو به مضمون پټه پوالاړي یا به دزمونون چلا دغه پااره به او استاس پیدا کوي خوونه بیا تااس دن نه ده محخام حالا <سؤال> بیا دې ګي په تم ح به هم را وی په زار به هم را ولينازه نخرری بیا اخلی دکهه چدي تااس دن نه ده نروو مقابلہ وکته نشد دا د دښمن جنگ هر اړخیز روانده مقابلې هم هر اړخیزه په کار د توپک مقابلې په توپک کوو د فکر مقابلې په فکر کوو د راډیو مقابلې په راډیو کوو د کتاب مقابلې په کتاب کوو د ادب او شعر او د تخیل مقابلې په ادب او شعر او تخیل کوو د اجتماع او د ټولنې د فساد مقابلې په او د ټولنې د اصلاح په لارو چارو باندې کوو د ځوانانو د فارشدیکوم پروګرامونه جوړې دي دغ د فار بهدغهې متقابل په ګراونو جوړهولمي او که بیا به داولس د دا خلک د نوای نسل د دا ځان دابل منه پر کېږي دا به بیا تختې یا به په تختی تختې یا به اروپه وسیاتته یا به سمندرونونه خورري یا به په زنګلونو کې وور کي یا به چېر ته به مسییت مې ددې پاار الته د قل شي نټ پااسه باندې ورکې ورته اولو د یو چوک دغ راغ بلجیم نه ود غانه خصوص د دا دگانان ور الچراش لا اول ور توای شزهو مسیهی شو یمن ترت خدای له مو وطن کې به ژوند په خطر کې وو ز لا معنی نه یی بس وای ما معنی نه قبول شي د خلکو په تخت کې کته تختین طالانه کې پرې دېم طالانه الایو په دې کې کې پتا کې د اصلاح توان من دی وی پتا کې پو هوی پتا کې دا استعداد چې ته د شي تاتقوه بیا نویونه به ضرورت او دغه په خلاف د ټوپک سملاول به بیان راواي نبي با ته دا اسلا کوي پڅش په دغه پوچو موضوع خو ولا کوي اسلا کی شه ته په ټول کال کې یو کتاب د ځان سره نګرده بل څه کولو کې تایه کتابونه ویل او هغه چې درس اوسه وصح... درس اوسه په اورز کې مطالعه کوي او اورز کې سل یو نیم سل ویب سایټو نګوري سوچ یې بیا دي نو به د تفقق نه په منځه راو په اغه ته خوږیادت اځینګې داړې زیات رنگ و ولایس اغه مته د دلیل وړه تاسو را بیا دلیل یې نه اسوک بد سره یې په څوک باندې کنه فکر په تبر نه فکر په فکر ماتیږي د دخمن سره د مقابله دې دخمن د مقابله د تداوم ضرورت هغه ده ګورری پرون روان د راغلی وو مخک دغه مخکې را را انګریزانان راغلی وو خلکو د دا فکر چګیر لاه نور دیتی وطن آزاد خیر لا، دی افانو ده تنزار شو خ خیر خیریت ووي لاغ و نو ويه زخمونونه لا جوړ شوي چې روان ب چې دسانو په خلاصې قبانه یو بازار تو شو تر دو میلیونو انسانان او ککرې خاوري شو ی حجرهتونو او قبانه یو ټول حیواات پهکنواله بې بدل شو چې بسانان نور نو ګامینه چې زه نور بازادی جنت بشي افغانستان زالوسان لا ته نه وشه داخلي تنظيمي جنگونه شروع شو روسانو کلی وران کړو د خاورو نوران وکړه زه څنګه جوړ نه وکم بیا چې هغه لاړ بیا په امریکایم را او چې امریکایم په تخت دي نو دا مغنه چې دا بس د اخرینه ته تشو نه نو دښې نور بازادی ما ی بچ دا را ته پلار مریککانان چلا شو بیا چوک راځي نو دا من شرهمون خو پرېدي نه په کراره خ مخه څوک به خو پوختتنه دا چې او نوبتې کوم ده چاول به دا را به دا کمی او به راي دو شي بی چې چوک را ځي یاعنی راته خو سته خام دغهې خو نه پرېدي خو راځي چوک نو خا چې او پریددي دی نه نو بیا د ده مقابلې دی تهداوم ضرورت پېخېږي دا مقابله به وک څنګه د دې لپاره د نوې نسل د جوړولو څه تدبیرونه ساتي خپل افکار عقاید نظریات تاریخ دا به خوندې کوی څنګه چې راتلونکي نسل د لپاره کوم پرونیم جاهدین نه وي د رسانه په خلاف موږ مانه د موږ زمانیو کنه د موږ زمانیو کنه چې مکان اول یو څه شير لیکلو ترانه غندیو یو نیم بایته د ماياب اغار <سؤال> سړی نوم فکر غلې و دي غشاعر غنویرانه هیر فو وای چې فلانې زوبې پخپل کور کې خخ نه یم د غواړ وړ کې به بیا مرچې په غره ونيسي کمه جانان په خنیوله <سؤال> شي او غړ ونيسي دا یې شروع کړو ندېما دا بیت ډیر خښ شوې د غواړ وړ کې به بیا مرچې په غره ونيسي پتا سیکو <سؤال> وې زيني خلك ده جاتي لاسكلن باغوخه ده خلك سو كلامه اتكلامه يا وكلامه اغو ور وركي وسمرشي پغرني ولي كينه ديني ولي بتاسي خو ده غسال بي لاس تو كلامه سالك ننسكلن باغوخه بيداي سو يولخ كلامه اتكلامه نو باغوخه اتكلامه ماشون ونني مرشا پغرني څو ستل اشکالانه نو او څه اشکالانه به كننه اا چلو یبه درو شي داسي نو په هغه وخت به د لاسکلن ماشوم یا به لاسکلن ماشوم یا به ولاسکلن ماشوم کداغه تداوم دا جهاد او دا قرباني او دا جبهه او دا تمرنونه او دا ټریننګونه او دا سلسله دا روانه نه وي نو به نن سره نه ولا دغه امریکایان خدای ماشوم نن دې زه نه توافق په هغه د نن ټانک سینا نیسه د راتلونکو نسونو د پاره هم یو څه ټول پکار شدا نسل د صفات شي چې تاسو اسلام تینګ پاتې شئ پر اسلامي عقیده تینګ پاتې شئ د آزادۍ په معنا پوښې د حریه احساس ورکړل نشي د بلچا په خوم کې رنګ نشي په دې پوښې چې زه دین لرم او د دین نه به دفاع وکوم د دې لپاره نساب ته دروته د دې لپاره کتاب ته ضرورت دی د دې لپاره اولادونو ته د کیسو کولو ضرورت دی چې دا هر کس د ورځي او د ايام لې دله بان باندې منفي تاثیر نه کوي د شپې بچانه ته کوي صحابه کرامو باندې خپل زمانو ته خپل ته چې کله استادان نیول دوی خو په جګړو کې په په غزواتو او په دې کې مصروف وو مګر به د اولادونو د تربیې لپاره چې څو ګسال نیو د برتویل شدي اصحابنو قصې د پیغمبرانو دي اصحابانو قصې ورده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزوات قصې ویني بچنه د ډيري په ذکر چې په دې کېږي چې په دې باندې ځکه مردانګي پیدا کیږي شجاعت پیدا کیږي تاسو واش په خپل بچنه ته یو د اسې د ننګ او د غیرت او د تورې چې قصې شفتاه د تا کوم له ګر سره پیښه شوه ده ته دا ورته وکړه سبا ته ګور دی ګم ما شي کاکا کاکا کی ما او بلکل بالکل همت به پیدا کی. طبيعتا طبيعتا یو جان نه سيدايانه چيدي ته روخه ورته. ايدي تمرین حالت سبته وګورې چې درکړین سلوک نه مشومان مغز پروتو زیاق کوي مغز ملخونه وي. نجونه به مغز تمرین یلا کان خلاص کې. لیدل به وي. چې دې هدي چيدي پکور کې لیدلی شي. هغه بند شي سيدي نو به د تخپل مغز نه اخلي ما ماغه سونونه کو مه خونه وي ماهته راې وایي مکر ک روان وه نو بیایوره کابلی معشه چې دا چې واتوو کالوبهوه مغه د مکرو ډای جا مغ وي روان وه دطالبان وختې نه بیا داتهرانانه د ځان سره ولهوط به ګرانه پام کو کا بلبان د ناګار سره دا شيطال به ګرانه پام کو مولغ به پرون ویللی چې او سر بایاه خیزه په مورچل باندې خو نن د راډیونه د مومت واتونه د مومی وضعیت نه تعسوه اخ سرره نن سااللی بګرانه پام کوه کابل بند او پرون به ویل او سر بایاه په مچل نوګورې دوی په خپله کوشش کوي چې خپل مصم خلک ته وور خپل نسل دورځي منږ تااسې هم باید خپل نسل د رولو دتاب هم تیار کوو خسم تیارکوو خپل تاریخ هم وليکوو خپل کسی هم خوندديکو خپل سیدان هم جوړي کوو خپل مجاې ک هم دا شيیان وکو خپل او لادونونه ته دا وواایو په د موېګه چا او لادونونه به ړهشي یا به شدان شي یا زخمیان شي دا مرکشه د دا د اللهلهخوانه په یو مع نه نتاب به نه تاکلی چې د ټولهدون خلک را ټول شي اول أو نه شي او چې د ولله دنیا خلک را ټول شي مرکولی نه شي په دې پوښ کې چې راځي موږ د اخلاف فساد د مرحله نه وته یعنی د نورتي هي جوړه او بس لکه شډل <سؤال> شو ده دا بریټونه راغلي ګیره شډل <سؤال> شډل راغلي دا نر غونډه ولز درکو په ورته کې ورته زوی له شوري تمرین وکوه لاش دې تمرین یې ورې وکوه سره یوځبه کی زده جنگ د درې ورته تمرین سره ترڅو د دې کې مردانګي پیداش دې کې سریتو پیداش دې زوړني احساس وکي ترڅو به دنجونو سره وسی څپلوارو وروڼه تشويخ ته سلاشي جبيته تلشي په یو ځخه حاكي په لاره سره د وکچ څون زکې د په یو کتاب کې په کې نزدکې طغربي کې یو مقوله ده وای سفره تعدل علم سنة یو سفر یو کل علم باندې ده باندې یو سفر کې څون حاصلې ده یو کل علم خپل اولادونه خپلولونه خپل خپلوان د قرباني دګر ته تشویق کوي مرگ په دې دګر کې ناراضي مرګ الله تعالی د برابرۍ په خپل نه تا کنه دا تاسو هر یو په جنگ کې برخته باید مړاوي ودا چې مرګ په نیټه باندې راضي مرګ په جنگ کې ناراضي ما غږوندیا چې جنگونه کې داخلي مو ورځې تر دې هم دی دي چې ګرځي نو دې دې مقابله دې زمینه دی لپاره لريچارل تول خپل نصاب خپل کتاب خپل فکر خپل اعتقاد خپل فرنګ خپل کارنامې د نوی نثر ته ورنده کوي له صحابه کرامو د ژوند طریقې دی اغوي تاریخونه دی اغوي کیسې دی اغوي داستانونه دی انبیا و علیهم والسلام داستانونه دی اغوي هجرتونه او اسلامي فرنګ اسلامي فکر اسلامي معلومات د ميه واذخ فل اولادونا بلكي خفنو خزو فهم دا خزي كه خمي ماين ديشن دا بیا سم زمان سم اولادونا روز عربي كهو شعر دوئ الام مدرسه اذا اعدتها اعدت شعبا طيب الاعراق فامور دوئ مدرسده كدي سم امور تيارا كرسه گوي لكسمه مدرسده دي تيارا اوس سم مدرسده دي تيارا لكسمه ولس روزل الام مدرسه إذا أعددتها مور مدرسه بكدي سيارقه أعددت شعبا طيب الأعراق جابتيه نيك خفلتو ولستيارك نيك ولست وسيارك لونه تا لونه في لونه فيسانته مافري ديا لونه مرواجونا مافري ديا لونه ديزاين مافري ديا هم چشمه یته دته ما پریده د پلانې داسټه د مانشتد دا. پلانې خپل په کور کې قالین لري موږ پلاستیکی سترنځې ده مفید موږ هم چاېبین یو موږ یع الله تعالی را بندرو موږ هم داسې ان کولای شو څه تشل ډیر در قالین نه موږ تشل یو میاجبه چلیږي اخرت په الله خکی الله بدرته جنب قالینې درک الله بدرته جنف فرشونه درته درک خېږي وروزه ورونه زمن وروزه کوشش وکړ چې د کور زندگی کې داسې وي لکه داسې د بیرون ژوند کې کله کله داسې وې دم جاهدینو د بیرونو د سړی ژوند کې چې ګوري سم دي صحابه وونه ژوند په کور ته چورشه توګه ییې دال نیوارت نه راغلی نه لباس لباس بی. نه خوراک تاسو سم د تاریخي خوراک لري هر شی په پا افراد باندې ولاړ دی له حضرت شریف څخه مجاهدین کي یا لړم مجاهدین کي ځمنه مجاهدین کي پکورکی دعوت ورنی پکورکی شرای علم ورزته قرآن کریم تفسیر ورته کوی ترجمه ورته کو خپله نشي کوله ورته لاشي شنه پيو بني سي دي واخله ترجمه موبایل کې ورواشه چا شنه پيور کوم موبایل کې درته ټول قرآن مکمل تفسیر په پښتو باندې فارسی باندې درته چي ده چې خصه دې کالي میزم ټلیفون سره شي خپله ترجمه باوري که خپلې کې خپلې ترجمه باوري که زې جارو کې خپلې اوس نه دې لای زروسته دې برق نکه زه نو راځم زه روځم چې ستال شي وسته پر تا وخلې چې هغه به قبول دی باندې وښې لي نه بس په دغه یو مبارکه ټول شي ان ځای شي دي میخوانه په خپل جفت کې خپل خلک نه خپل په خلک نه او خپل ځای جوړ خپل ترجمه را خپل جامی دی را سوده نورسہ چې خبری نه د مې مسائل سر زو کوم پایدار سره وایي کوم د خو نه کې وپند نه په فلاني صورت کې دا ووي لیکن تاسو به سودا شي ورسره اقتصادي بوجبم کم شي د رواجو د د د تکلیفنه بخلاص شي اولادونه هم چې جګړه ته ځب سرمباره بنوي چې جو بڅنه وي نو زوې مې مرشه څخه ډېر متأسره شوم پلاره نسو چې هرڅوک براتل په زېړ دي چې افسوس ورته ورږي چې هرڅوک براغله مبارکي به ورکووله ورته مبارک دیشه. مبارک دي, دي شهادت مبارکي به ورکو ولغم پهخه پرانه تنديبانه په تاسو باندې مسکه باندې دي خلکو مبارکي شي چې زوي می شي شه دغه فرحان فزان کې ایجاد کيا شهادت مبارکي ورکو چې چیرته ورتلې چې فاتحه کلر ته برونو ته ترونه ته دوتری شهادت مبارکي ورکوي د سری حوصله لوري هغه په دې په دې شهادت مبارکي کار ده د مبارک کار ده ک مبارک کار نه و مې د سری ماته د خبره نه کوله د شکل او صورت په سونه طریقه برابر ده او دای ماته د زوی د افسوس په غو به نماته مبارکي وای نو البته هم دغه حقیقت ده د دې موضوع د کدی ملالزه په صحیح مبارکي ورکوي شهيدانو د دې مبارزۍ د د سلسله جاری پات کېږي مدا فکر کاوه چې باندې درس پوره کړښمه او د دریم ضرورت باندې تاسو وایلی shame خو دا ښکاری درس ډیر وږ څو نو د دریم ضرورت به بل ورځ ته پریږدي نن درس باندې زایباني بس ده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله دې سلامت ما <coughs> وایم <coughs>